палити на вогні, як чарівницю, розгорати дикими кіньми, як шепечницю, але знищити саму сутність жіночу. Кому дано? Я опинився перед душею темною, непроцітленою. Мав би це помітити давно, та не помітив, засліплений своєю запізнівою любов'ю. Тепер мав, Спокутувати свою сліпоту. Все горить довкола, А в жінки душа холодна, темна І недовірливо понурена від до мене, До Гетьмана, до Богдана. А я — народ, Ліпоток і крові, Поту і сліз. А Гетьман — ліпоток і слів, І перед ким же? Перед пустою кобітою неправедною, Хркода говорити... Матрона і її мати знали про мене все, а я про них нічого. Та й чи можна щось знати доконечно про жінку? Сприймаєш її такою, як вона є. Відтручуєш або береш, а і все. Справедливість. Це слово, яке винає найрідше, між чоловіком і жінкою. Я не був справедливий до Матронки. Так і не сказав їй про свою любов, у день нашого шлюбу. Не вимовив цього слова не тому, що боявся, а просто вважав запізно для мене. Те, що було в моїм серці, надо б називатися якось інакше, що вище за любов. А як саме, я не відав. Гадав, що дарує тронці велич, і вона цим здовольниться. Але полиши її на одинці з пані Раїною. Як то душа виявилася Дрібна і скарліла, і для карликів вже немає велич. Вони цінують тільки те, що дрібніше за них. Чи ж Матронка винна, що я пхну її в обійми, пані Раїни? Але неждане сталося чудо, щось нездогненне. Я простив пані Раїну, простив Матронку, я запрагнув бути великодушним. Я, може, хотів отступити з гідністю не приховуючи тяжкого зітхання, мовив до пані Раїни. «Згода, ти, бажане. Прошу успокоїти Матрону. Мій поклін їй, і шана найвище». Так я визволився від страшного тягаря душевного. Знову знайшов потрібну мені волю і навіть завдячував пані Раїні за її зненавись до мене, якої я міг сповна їй від взаємити. Бо ні в чим ми так невільні, як у ненависті. Гретьман тільки із своєї столиці, не побувши в ній десяти днів. Славетний погромце панства весновельможного, поконаний кобітою, ганебною і принизливо. В Чигирині става мені затісна, а душа прагла простору безмежного. Був би той простір коло Матронки, та де вона, приречений був тепер на покірливість, стан для мене дивний і нестосовний. То й що ж, в терпеливості і покірливості чоловік позивається шкідливих схильностей і пристрастей, сидолюбства, заздрістю, жадібності, жорстокості, брехливості, благогудства. Дурощів і підлоти. Чи я ще й досі підладний з цим пороком? Чи падала їхня тіні на мене? Що ж ти міг визначити тіні і при сонці, і при місяці? Та кожна ж неоднакова. Виїзди і щегурина при яснім сонці, Святковості і піднесеності. Гармати били, люд гукав золотий, Пив лягав на кінські копита, Золотився весь простір перед нами Козаки виспіювали бадьори безжурно Ой, на нашій на вулиці, ой, на нашій кручі Вигравали чорти куці із вулиці йдучі А на нашій на вулиці, ой, на нашій рівні Вигравали козаченьки вороними кіньми Біля мого правого стремена тримався мій Тимко, молодий, хватський гарний і гожий. Заліле стремено йшла мовчазна змаганина між генеральним обозним Чорнотою і генеральним писарем Виголським. Один на коні вороному, сам великий і грізно а другий на золотистому румаку, тонконогому, високому, короткоголовому. Може, щоб легше поратися з ним, короткорукому пану писарю. Відтручували один одного, відпихали, мовчки, затято, ненависно, виборюючи кожен для себе друге місце по гетьману. Так ніби не відбували, що місцями розпоряджається доля і історія. Тимко сміявся, дивлячись на борюкання Чорнотою Виговського. Не прийшов, з збав хоч душею був на стороні бравого обозного, а писарський душу Леговського зневажав досить одверто, про що казав і мені. Батько, а що ти підпускаєш до себе ото шляхтичка Овруцького? Тож він тільки норовить, щоб чкорнути до своєї каштулянки Новогрудської, яка принесла йому, кажуть, посаг мало не мільйонний. Діти ж з нього козак, і нащо він тобі? — е, Ви, свійно, — казав я Тимошеві, влада — це не самі вівати та молодецтво та махання шаблею. Це, передо всім, чорна робота страшна і безкінечна. Треба мені до неї чорноробів, повалів, сірих, найсіріший з них в Иговській. Уже пересвідчився в цьому. Застримено, хай позмагається. Ображений відійде, туди йому дорога. Хто ж може стати вище марних образів і матухнявих, то чоловік справжній.